Més de 40 anos am tu. moi boas tardes, miñas donas, meus señores, moi boas tardes a todos aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM e vamos con esos enderezos que temos por aquí que é o blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e tamén temos o equipo de cada xoves alá nas vías de son pois dámosle tamén, como non, a benvida ao noso compañeiro Fernando, moi boas tardes e aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes Xulio Boa tarde, benvidos queridos ointes un día máis a este noso programa Galegos Novais e como ben dixo Xulio estamos en Galegos Novais e este queñe se está a falar pois Armando Fernández que tamén es vai dar a tabarra durante pois o tempo que dira o programa. E vamos, pois, encetar o programa con algo de música. Que vos parece, pois, Fernando da Joplei? Pois que desde Galegos Novaix temos o honor, do placer, e a Lericia de teremos o outro lado da línea telefónica a unha, a unha das boas poetas, e algunha cousinha máis que nos vai a contar ela. E aquí, como sempre dicimos, desde Galegos Novaix é un honor ter a unha poeta tamén o outro lado, que, como ben se dice que a poesía tem alma e voz pero a voz poña a nosa convidada que non é nada máis e nada menos que a Sonia Melón moi boas tardes, Sonia hola, boa tarde, carai, que recibimento, si así gusto boa tarde, ben vida, moitas gracias por atendernos, Sonia Gracias a vos y gracias por, por esas verbas tan exitosas. Ahí. Es de gusto. Oye, crece un medio centímetro ya. Eh, nos nos también medramos, gracias ¿También? a tu colaboración. cuento que te digo. Mm, eh, Armando, díxeme ming, a mí, a Pico Pechado, que tienes novedades interesantes en nos, como queremos ser primicia para todos los nuestros oyentes, mm, de, de, de tu creatividad seguro que nos das... Um, Al, un, algo de... Unha noticia interesante, non? A novidade é que eu penso está no forno aínda está adorándose Está pero... bueno, <risos> cocendo, dixéramos Aí sí, está, aí está <risos> eh, Creo que se refide ao meu poemario, ao meu libro sí, Que sí, que está aí Que xa vou lo prometer O sí. ano pasado eh, E ainda non o, ainda, ainda Estamos nas así, <risos> pero uh -huh. Pero penso que En uns meses <risos> De... Hombre, o, o presentarei, a ver. O mell... O mell... Y, car... a vos vos prometin a primicia e vale. promese deuda, eh. Vale, vale. Pois pues, ag agradecemos, xo, por certo, xa podemos y, y, non sei, adiantarllos os nosos ointes, os seguidores o título dese desa nova creación. Hombre. Sí o título, xa o sei xa de toda pero... sí, sí. ah, sí, A ver, o título vai a ser é eh, Eh, el título que llevó a poner es eh, Dende a Miña Chanela Ajá. Dende a Miña Chanela es eh, uh -huh. un título muy significativo también por varias razones eh <laughs> Ese o que vai a ser Ah, moi ben, estupendo ah, sí, eso, Como uh -huh. se si estuéramos si escoitando uh, Daquela Aquelas mulleres que, sí. que, que Xanela chamaban o veciño es Ou eso. lle pedían <risas> o, o, o, o, Hasta o mellor falaban Para Comunicarse uns con outros ¿no? sí. eu, eh, Non é o meu caso Eu nunca chamé ao veciño pola Xanela ni, ni me comuniquei por ela, Pero si, sí, esa Xanela existe mm -hmm. Ainda existe e foi unha xanela onde eu si falaba comigo mesmo ah, comigo sí. mesma falei aí moito e foi unha liberación en moitas, uh -huh. moitas ocasións que me fixou ben ah. e bueno, por iso, esta xanela eh, ten, que, ten, ten que ser o ten que, ten que ser un libro moi ben, pois pois sí. a mellor hasta, hasta nos agasallas con alguna lectura sí. de, escoita, que, que te temos que felicitar, moitas, moitísimas gracias e moitas parabéns por, por, por ese traballo que xa vai dentro de pouco vai ser publicado, a mellor hasta se aproveita este mes do, dos libros que, que eh. dicen, dicen que o mes de abril vai ser eu... moi apurado este mes, pero bueno está aí, está aí, sí, sí, eu quixera que fora este mes, pero por unha cosa por outra, pois pues como todo pois o, bueno, pues, o, o mellor o teu festival de Sharm el Sheikh ao final Aí está muy bien, muy O mellor Cando menos tú esperes Te chaman Dice Oye, que esto está. O, o forno xa, eh, xa quentou E eh, temos o pan xa feito Xa <risas> está dorado O pan xa rillado bueno. <risas> Temos que te decir O nosos ointes Algo moi interesante Que Sonia Melón Non no que Sonia Melón tamén participa eh, eh, Como ela está perto de Ponte Areas Ese, sí. ese, ese poviño que dicen Que é eh, eh, moi famoso Polo xamón E eh, por outras sí, sí. Por moitas cousas Por moitas cousas máis Hasta, hasta tamén polos poetas hasta pola sí. neboa sí, tamén. <risas> bueno, que, que este mes está desde de festas na sala de multiusos tendes no auditorio no municipal eh, eh, interesantes eh, efervescencia cultural non? si, si, aquí en Potareas eh, a verdade é que teño que dicirlo fai, fai anos, que pola cultura fai, sí, fai sí, sí. Moito. Siempre, uh -huh. sempre queda moito por facer pero um, algo que, que eu sempre valoro muitísimo é que en botareas o temos é que eh, se fan cosas pola, pola cultura. E unha delas é a presentación dos libros, que despois en abril se fan precisamente porque é o mes do, do libro, ¿no? o uh -huh. 3 de abril. Pero aparte despois temos a fira do libro, non sei sé si se é ni junho este ano, non sei sé. mm -hmm. ou non podo asegurar a data pero sei que tamén fai dos anos que se fai a feira do libro e claro, eu hai isto na miña salsa sempre que podo pois pues, achegome asisto mm -hmm. porque é assina... algo que a mi me gusta e asinas algún, non? algún libro que outro tamén no asinas, claro que sí eu de momento recibo asinaturas asinaturas <laughs> que moasinen, pero ainda non asinei no ningún pre que non teño. Bueno, pero, <risa> <No>. pero <risa> te, eso. Esta, vez... sí, claro, claro. esta vez. Eu compro que de desta vez vai, desta vez terei que facer de asinantemente, de mensaxeira. <risa> a ver, a ningun sería. Me... <risa> bueno, Ay, bueno sí, vamos, creo que vamos sí. decir a todos os nosos clientes esa actividade dos libros, ese, ese mes dos libros que tendes aí en Ponteareas. O día un, un, un traballo dunha tal Sara Vila Alonso, non? Sí. Uh -huh. sí. eh, eh, Case todos os arsemans eh, uh -huh. Non teño aquí a carta De fito eh, o, o que cerra o mes Que vai a ser o 29 uh -huh. Vai a ser Cone eh, Chamase Fernando Juan Morado uh -huh. Que non é o veciño de Mondariz uh -huh. que, que vai a assinar tamén eh, O seu libro uh -huh. Que sacou o ano pasado E o ano pasado non asinou, eh, nun as, nun asistiu aquí sí. a presentación... Bueno, fixo unha presentación na Liberdía Milfollas. Mm Hai -hmm. que facer un pouco de propaganda. Hombre, claro, claro. <risos> fixo unha presentación, pero bueno, eh, a través do Concello vai a facer este ano eh, As Costas do Alén, que eu mm -hmm. recomendo moito, e mm -hmm. que vai a facer el o cierre deste mes, o 29. E, si sí, empezamos con Sara... Mm -hmm. Sara, eh, Sara precisamente fai un traballo oito días en Eva Cortés que é unha, muller, unha rapaza que desapareceu, non? Uh -huh. Una... eh, exactamente, sí É uh un -huh. sí. que conste que ese libro non volín uh -huh. non volín ainda pero, uh -huh. pero sí si escutei que falar é es que teño constancia Bueno, eh... pero interesante, non? Uh -huh. E despois, o dia, o, a semana seguinte o día oito o Pundereta que... que, que Da, da, como se chama un Rochi Novoa Vázquez me parece que si, sí. sí. uh -huh. Que gañadoro dun dun, dun dun Rochi de... Novoa Vázquez. Sí, sí. Dun, dun certame, o certame de Carf uh -huh. de Corcel Negro. Sí, un premio, si, si. Si, teño entendido que o día 22 Aldea Buñán Que Francisco, non? Francisco Álvarez sí, O Coque, non? Sí, é que moi boa pinta, tamén sí. mm -hmm. E despois o último que me comentaxe ti O de, de Coque Fernando Cone sí, Fernando ¿no? Do día 29 Que uh -huh. ten moitísimo que... Cabe de Fernando Que pasa que hai xente Pou Porque aparte no... no Cone eh, Non sei sé si se ele me vai permitir Que o... É eh, eh, un apodo que, que tivo no colexo De pequeno ah, ah. E eu sabía que era Fernando e despois, a través da, das redes sociais, uh -huh. el Poncone, pon el mismo que Poncone uh -huh. eh, Cone, Juan Morado Juan Morado, eu son meus apelidos pero o seu sí. nome eh, de bautismo é eh, eh, Fernando ah, moi ben, claro e aparte eh... amigo uh -huh. e... <risas> eh, eu, que... eu queria facer unha, pregunta. Sí. Quero facer unha pregunta ti veis que se leí moito Eh, po non sei, cando vas dar un paseo por aí, ves xente con libros na mão, ves alguma persoa que está sentada e está lendo ou, ou se nota que nos colexos os nenos leen? Xa se, le, xa se notou menos eh? xa se notou máis. Mm -hmm. eh, a ver... Eh... Ah, tristemente, eu eh, quixera ver máis xente lendo uh -huh. Vese máis com o móvil ah, Tambén pode ser que estea lendo com o móvil É, tamén a veces, sim sí. Pero co libro na man E nas bibliotecas e nas uh -huh. librerías uh -huh. Non se ve E menos nenos Menos uh -huh. nenos sí, sí, sí, sí. gustaría me ver moito máis E nenos, os nenos tenen que ler E tam, tamén teñen que xogar, evidentemente Tambén eh, Pero... Nos colexos, si se está apoyando dentro do que poden os profesores, no que uh -huh. poden, si apoyan esa uh -huh. cultura e intentan facelo, non? Cada uh -huh. vez dese máis. Sí, sí, sí, Tamén sí, temos pues. que abrernos máis a cultura. Uh -huh. Eu eh, quero pensar quero pensar que, que se está traballando para iso. Home, claro. Xentos claro. profesores, e vexo que moitas sedas pessoas, como ti, pois pues están aunque están escriban poesías, sí. eh, pues están a traballar nos colegios, están a traballar para isto, uh -huh. para que sí, haxa sí. máis lectura, para que, porque hai o refrán que dice. Tamén. Eso, hai o refrán. Ay, de que tamén debían funcionar máis, porque sí. loco vexo o típico, non, que o millor somos cen sí. apuntados no clú e base por cinco mesmos. Sí, sí, Pero sí. bueno, sí. Eh, eu son positiva, eh, sí, quero vale. pensar que... So. Sí, sí, sí, claro, sí. claro e sí, sí, so. a través tamén da pandemia parece ser que a xente se motivou máis a ler pero bueno, foi, eu penso que foi aquel boom y tal para agora volvemos a, a, re, a, a correr a, a vida, sí. o móvil, sí, sí, sí, sí. a movida, aos tres a, sí, sí. a preocupacións sí. e eh, a veces para ler pues, necesitase tranquilidade e a xente de... tampouco ten ese tempo neña, esa tranquilidade colcalo para o os o nenos é interesante exactamente O ler usalo como, usalo como algo natural, que non uh -huh. algo que, que sea o día a día como lavarte as mans, lavarte os dentes, sí. como nada, pues ese momento de lectura que todos deberíamos ter uh -huh. e eh, que debía ser non obligatorio, pero sí, sí, sí, sí. pero sí, que debía e despois cada cada persoa é o mundo, eu, eh? senón sí. si no, por os meus fillos, eu teño dous fillos e Pablo, o máis bello... Uh -huh inda no sabía ler, lle contaba, lle conto, solía lle ou, mm. ou inventábols incluso. Sí. Pero ese neno parece que se papaba os libros sin saber ler e sí, parece sí. que xa os lía porque lle prestaban atención, estaba seguindo sí, io. Dani, eh, cu co título se me quedaba dormido. Aburrido, <risa> e <risa> <risa> foi un neno que nunca se motivou por ler, e foi educado igual que Pablo, Uy, sí. pues, pero el sí, sí. aparte non tiña, era máis concreto na lectura non, ah. non había lecturas que o enganchasen fácil, tá, porque sí, onde sí, non é moi inquieto, sí. que nada uh -huh. lle entre ti. pero por iso, ainda si a mi non me pesa, porque sei que que, que intentei motivar os dos para que leran e o exemplo e todo uh -huh. o pai tamén lia, non sei se si inda pero tamén algo lia uh -huh. eh, e penso que iso é importante que o vexan, que uh -huh. sea algo pues, de, de cada día Sí. Fal... Fal... Falabas antes de, de, de Fernando con que decías que, que é de, de Mondariz que algo lle ten que ver, algo que ten que ver a esas augas que seguro que sí, seguro. iluminan muitísimas persoas. Hombre, Mondariz, Mondariz, augas xa, xa de todo. Sí, sí, sí. Se, bueno. Ten boa semente Tempo bueno, ás xa augas tra... Rec... Fecunda, xa, Recomen... xa se ve que... Muy ben, muy ben. Pero recomendábanos un libro dele. De... Fálanos un chisquiño del O, as, o libro hecho? de Cone... Eh, as costas do... El titula As costas do Valén. Sí. Mm. Vale, o libro. Eh, o libro ten que ver cos eólicos, ten que ver cos... cos serpes, cos animais. Mm -hmm. eh, aparte, Cone... Eh... É un rapaz que deve, eu quería que seguira escribindo e penso que sí, que vai a seguir escribindo, sí. pero pero transmite moito mm -hmm. e, e tes que lelo é un obrígate a ler moi calmo mm -hmm. e a masticar moi ben a súa lectura, porque mm -hmm. se non lo non pillas. E iso a min encanta, desde la mica me dicen, "Non te leo porque me é difícil." Eh a min encántame que me poñan difícil a veces. Mm -hmm. Nunca claro. sé legible, pero pero gustan ese nesse xeito del porque atraete máis a lectura, como que <risas> tes que ler o libro. Uh -huh. podedes incluso dicir que en entrevista, vai vai de matar cando escoites. Bueno, pues no, bueno. xa buscaremos o seu enderezo se non pásallo pa, por WhatsApp aquí a Armando. Directo, tipo que faz E despois, despois intentámolo. cousa que quería comentar contigo que hai, hai, hai pouco tempo ou poucas poco, po, horas que que publicaches na, na no teu face que ten algo que ver co Con, bueno, pues con algo poético, non? Eh, eh, Queríaxe preguntar, eh, ti tamén participaxe en algunha ocasión nos versos eh, eróticos? Eróticos, non. O que escribí hoxe foi pura imaginación e deixarme levar, eu, a ver... Bueno, é que, é que... Por esa imaginación que te... Pero en versos eróticos, non. Bueno, é que... Bueno, é que... É que temos algunhas amigas que, que sí, participaron ¿sí? en varios libros sí. de, de, de ese tipo. E eh, o ler o, o que tú... Es, o que puxe nesta mañán. Algo de xeito levado, pero non. Algo sí. de xeito... <risa> <Yo fui, risa> e <de, risa> se foi a miña cabecinha, que a veces pón menos no, de No, de, de, de ese tipo de... Eu que había en aquel momento... De, Pensamientos pensamentos impuros, olar lascivo, eh eh etcétera, lujuria, palabras que teñen muchísimo sí. que ver con algo que imaginativo lógicamente, pero sí erótico sí. Pero, sí. pero a, a verdad que a, Sí. ao final eu penso que todo iso está dentro o aí sea, de vez en canto estaba en na eh... escrita, pa é boa a escrita e todo iso sí. Así, sí. que por eso. deberíamos deixarnos levar iso como cando, por exemplo, estás bailando e venxe aquelo desto que botas un atoruxo é que deixes a gusto <risa> claro a sí. ver é, é certo no, no. de esa que se espalle o corpo non solamente eso, é que además eso plasma eh. algo de que algo que, que, que, uh -huh. que temos eh, eh, innato, non? É decir, o o Aí está. Poño, fa, fa, Leo tan solo decir. Exactamente era proibido no se podía falar, eh, era, eso, todo, sí, sí, mal, sí, era sí. todo malo, era che, todo Jesús. que che, sal, che, che salían en granos na man se si te tocabas, que Exactamente. A, a igrexa no, confessante, como no confeso, eu como no me confesso, a igrexa. A igrexa puñoche bueno. impedimentos enormes, non? <risa> claro había que confesarse por todo Pero, miña, per, pero é bonito, é, é, é feiticeiro feiteiceiro e además a imaxinación dá para para moitísimo, non? Fago un esforzo sobrenatural. Claro que se sí, si si sí, non sí. lle atamos, sí, sí. si no, ya... de ningún tipo, se en pasa, sempre respetando e todo esto, que ver coa outra. A imaginación si sí, deberíaamos deixala máis máis aberta, máis libre. E además asenta, aséntanos, non? Fago un esforzo sobrenatural claro. tentando enganar o subconsciente con flores e volbore pero as volboretas volican no fume dun baño morno, nos competan pétalos de flores na tona da auga, acubillando os nosos corpos. Sí, eh, a ver, cada un. Qué bonito, nica escribira eu. A, <risa> <risa> a verdade que po, a posiblemente verdad que demos recitache, eh? ou digo bonito porque o recitache moi ben. Posiblemente, <risa> posiblemente eu <risa> fixéchete, pero aga non oídos, é eh? verdade que Exactamente, si, si, si. E, e, e o que xa falta é eh, en en personalizarlo, non? Digo eu, nada sí, ata sí. chego. unha folla máis querracho, hm sí. acompañada. Si. Sí. Que? Digo eu, sí, é que as crito deu uma estáita, pouco teño moito tempo, foi o que xido. Eh, bueno. Decir, así sei <risas> sí, máis. A veces despois a largo, ou o digo eu, va, isto quedou máis uh -huh. como pedindo máis, non? Eh, sí. Pero Pero nese momento en mejor, chegou, na... sí, que... que era o momento de rachar a folla como terminando, ¿no? sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> porque non me la daba máis. <risa> vale, per perfecto. A, a, nosa, nos sentímonos moi ledos de comprobar que, uh -huh. que temos como unha amiga uh, fiel na nosa uh, audiencia tamén. Uh -huh. e que... A leda son eu, son eu a que, a que o agradezo, ya que que me regaledes estes, estes momentos de conversa que son gratificantes, a verdad eh, eu, eu, mira, eu a cada poeta pedo algo simplemente que me faga un, un pequeniño agasallo dun poema. poema o que ti ah, bueno. queiras Eu xa lle parte dele, eh? Sí, este, bueno, este, escrita, esta escrita que, poética eh, que busc, eh, te tes algún amán Pois votas dian sí, que xa... teño, teño. Ai, vale, pois... Pues... Pues eso... Teño un par deles, se si quere. Vale, pois... Pues, ¿sí? Mire, deixamos xa túa elección. Claro que sí. Claro vale, que sí. Vale, pois... Pues... A ver... Vou empezar por este. Muy <ríe> este que é eh, curtinho. Eh... A intemperie que me habita pide xa ir a gritos. Os tempos non están para as omisións. As chagas dos meus dedos e as lagañas das comisuras, das pálpebras son a mostra do moito que penso e pouco descanso. Penso para que non me pensen. Busco a cubillo na lúa por ser xavia e coñecedora de todo o que pasa ao noso redor, ainda que ás veces tamén é la cala. As verdades non existen. Existen causas con ollares diferentes, intereses diferentes sentides diferentes. Uh -huh. E eh, se si non existen as verdades, tampouco pode existir a razón. A intemperie que me habita vai abrindo sucos para facer sementeira na miña alma, ventre das miñas verbas, herdeiras do meu florecer. Ceibo a miña voz cativa, salvaxe, de identidade propia, que xa é lene tras o ronxel que vai deixando a intemperie que me habita. Muito ben, si, sí señor, si, sí señor. És un muito estupendo escribir. intemperie que te habita, si, sí, intemperie. Eh, Ese, sí. esa intranquilidade, non? Ese inquietado. Estamos inquedante. en tempos, si de feito, bueno, pues os tempos de general que temos que a veces fainos fainos pensar así. Matinar, tenía... pero, pero eso eh, equivale a inquedanza E eh, sí, uh, sí. desechos también, de, sí. de, de poder cumplir É interesantísimo Outro máis, non? Sí. Teño unha aquí, sí vale, pues veña. Pues veña. A ver, Estas mans non son miñas os ollos, minhos peitos Nada é meu Só un fío oco e as chagas dos pés descalzos Búscome e non me atopo So un fío oco manchado de sangue que deixan esos eses perdescanzos. Raguñeime no fondo de min, ata que dar baleida. Tanto foi o esforzo que quedei tamén sen folgos. Búscome e non me atopo. Ata que sen buscarme, atopeme nun soño. No sorriso dunha nena, no alumiño de miña nai. No regazo da miña boa, los poemas da poeta, los ouvidos do músico nos ximpos dos golfinhos. Atopei-me no sono sosegado e espertei descubrindo que sou fora iso. Un sonho. As mans eran miñas e os ollos, os peitos, todo era meu. Todo era eu. O fío non estaba oco. Os meus pés calzados devecían por andar. Non atoparía nunca o fondo do xea que estou. E os meus fogos chegan para min e para vos. Nunca deixarei de sorrir como esa nena. Nem deixarei de sentir o alumínio de miña nai. E esquecerei aquel día no regazo da miña boa. Nem deixarei de comunicarme con poemas. Sempre escutarei a música dos ouvidos. E entornacerei-me cos xempos dos golfinhos. Este é outro. <risos> Moi ben, este é o pollo, Como, muy... como diciu nun comenzo, a poesía ten alma. A muy... alma, pu sí, eh, alma puñetxe a ti e a vos tamén Moi claro. personal e moi familiar, non? Si sí. sí, Moi sí, personal sí. e moi familiar por moitas grazas A verdade é que a dis Disfrutamos Que queda aquí gravado E eh, despois cando Fagamos a recopilación do programa Xa te enviaremos o audio Que, que nos concedites Muy bien, moitas gracias. Gracias a vos por todo. Eh, pois pues, nada, soia cois. Disfrutastes bocadiño de música. Un Talón. un aforte